Ondoko belaun aldia, plazara euskaraz dialgia, Izan nahi dugun horriegin nahi, dioguo omen aldia. Oroi menetik sentidez agun, geroaren nostalgia itor Zergbieren bertsoak, hitzartzeak berrogoitamar urteko ibilbideari bukaera eman zion honela anaiarteak arteak, euskalieslari politikoen aldeko elkarteak. Plaka batzuk instalatu dituzte, senpereko elbarru nauzoan, euskaldunen historiaren pasarte batzuk eskainiz, qr errekode batzuen bidez. Batxita lartzabal, kideak espikatu digu. Bai, hori! eta erretsa izango da, zen eta hoi uh, bilduko da informatikaren bildez, Nornaik eten uh, ordenagailuatetik bitzen haltuko edo hemen uh, telefonaaz gehi hemen beretik beko moda, moda hortan, mainan zit uh, internet bat izango da eta hori uh, nornaik doginko kanen du eta bez beharroa piztuko du nahia gehiago jakiteko. Jende aini zurbildu zen aspaldiko ta oraiko militanteak horien artean itziarraizpurua eskerra bertsaleko militante historikoa. Beno, nerezate ore hundi bada hemen egotea, gomidatu etorri nahi arteatik eta bueno, ba hori, bueno, sekulakoa da seren e, historia hundi hori eta hemen ilusiorik ikusteak kontatzea eta hemen harri haue gure oroitarria izango dena edo ba ba bueno, egun hundi hundia da nerezat eta batez ere bertako jendea, gurtu eta oso oso nago. Asi behar da, historia idazten, historia kontatzen, izan dena, gertatu dena, belaunaldi berriei esplikatzen ere. Bai, saiatu bera orain arte ere, gertatzen dena da, ay, olako trabak eta olako goraberak daude, orain dik e, euskal herrian, eta ikusten denez ba, epaitegiak ez daukate eisteko goraberak ezer, eta are gutxiago borondatea, aurrerako borondaterik, ba, orain dik ikusiko ditugu horrelakoak, baina guk aurrera egin bardego horretan, ikusten denez, planto egin bardegoen lau, planto eta artegia jarri. Oroitgarri bat ere pausatu dute bertan aurre esku eta guzti. Eta inakiri artek sorturiko eskultura bat da, zer irudikatu nahi duen esplikatu digu. E, bi anaien artean osatzen duten gorputza bat. Itxas argi baten itxura duena. Gaueko hiluntasunean, ekaizak azkar jotzen dularik portua urkitzeko. Anai artea, egoitza. E, gorputzaren erdia, hemen, argitasun hori, bihotzaren e, simboloa, ez. Izpi zorrotzoiek, izpi batzu ikusten duzue, edo arantza batzu, nahi duzuna ikustena duzue, baina bueno, izpi batzu, hori da bere burua babesteko, azken Egoitzaren e, burua babesteko, ez. Eta goiko partea, hori ba, bakoitzak du bere interpretazioa, ba, osotasuna, tasuna, e, ametsak, e, esperantza, nahi da pentsatzea ikustea, ez? Eh? Hori da. Gernikako arbolaren kimu bat ere landatu dute toki berean, honela Erramun Martikorenak emaniko Gernikako arbola kantuarekin eman zitzaion bikaera ekitaldiari.